You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSUFM, New Brunswick and online at wrsu.org. A gyönyörűséges Náda Teturbe meghallgatása után sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt a Radgersz Magyar Rádió órája, szeptember 23-án vasárnap, helyi idő szerint délután 5 órakor. Magyarországon most éjjel 11 óra van. Ezt azért is hangsúlyozom, mert a vendégem repeli Gábor, aki nemrég jött Magyarországról, és valószínűleg az ő barátai, családja hallgatják a műsort. Adásunkat a Radgersz Egyetem Rádió stúdiójából közvetítjük, New Brunswickból, New Jerseyből.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 Az őszhöz, a szürethez és a borkóstolás hangulatához hallgassuk meg most az Ómely sokkal Terem az Nagy Balatomba kezdetű bordalt Hári János, Kodály Hári János című daljátékából, és ha jól emlékszem, Gregor József fog énekelni. Ha, ha, ha. Az eseményeket házunk tájáról. Szeptember 29-én a fiatal szülők Magyar Atlétikai Klub Junior rendezésében a Western Ródi Tanyán gyermeksportnapot sportnapot tartanak. Hozzátok el a gyerekeket, és az unokáitokat írják. Támogassuk jelenlétükkel a fiatalok, fiatal szülők fáradozásait. Étel, ital kapható lesz, itt zárójelben megjelzik, hogy -e? igen, az apukákra is gondoltunk. Garantáltan jó szórakozás lesz minden jelenlevőnek.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 DJ Kareszel, 27-én pedig szüreti táncmulatság ugyanott. A Wallingfordi Magyar Klub szeretett vár mindenkit az évi bájára, amely 2012. október 13-án este 7 órakor kezdődik a Wallingfordi Magyar Ház dísztermében. A cím 147, Ward Street a, és ez Wallingford, a zenét és a jó hangulatot a horváth zenekar biztosítja.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 Nagyon fontos nap volt számomra. Lehet, hogy egy dilettáns kérdés, de ez volt első életed első igehirdetése, vagy pedig csak itt a nyugdíjban? Igen, közésünk? ez volt az életem első igehirdetése angolul, illetve Igen. ez volt az életem első igehirdetése palástban, mint, mint kiküldött, az, az a Magyar Református Egyház által felhatalmazott lelki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 mindenre felkészítettek elméletben. A hatodév pedig azért nagyon jó, mert itt, itt egy, egy rutinos, egy, egy, egy kész lelkipásztor mellett tanulhatjuk meg azt, hogy hogyan tudjuk alkalmazni mindazt, amit megtanulhattunk. És ki az a kész pástor, mondjuk ki? Ő nagy tiszteletű ötfős Zsolt, aki a magyar magyar gyülekezetnek a lelkésze. Ö, ő az, aki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 Én már itt voltam, nagyon azt, nagy szeretnék. Mond, nagyon, nagyon nagy szeretettel és gondos felkészüléssel vár téged. Igen, de ez elmondható az egész gyülekezetről azt, azt, hogy mondjam, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak és vártak. Kezdve a, a lakásomtól, az apartmantól kezdve az a szeretet, amit egy hónap alatt kaptam, ez, ez nagyon csodálatos. Ennek nagyon örülök. Te is érzed. Igen.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 Elméleti, egyetlen egyéb gyakorlati. Tehát ebből is látszik, hogy a hangsúly hova van tolódva. Itt, itt Amerikában azt hiszem, hogy, hogy inkább az alkalmazás. Persze mindegyiknek van előnye és hátránya is. Tehát nem akarom azt mondani, hogy, a, hogy egyik előnyösebb, mint a másik, mindegyiknek van előnye és hátránya. Azt gondolom. Milyen mondjuk diplomatikus volt, vagy, vagy talán túl sok időt venne igénybe, ha belemennék a részletekbe? Igen, Igen, meg talán hallgatják otthon is a tanárokat. <laughs> Akkor, ha már különbségekről beszéltünk, milyen különbségeket látsz a, az amerikai és a magyar református gyülekezetek életek között, hogyha feltűnt valami? Hát rögtön azt tűnt fel, hogy itt, itt borzasztóan nehéz Amerikában, New Brunswickban hétköznap alkalmakat szervezni.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 Folytatjuk a beszélgetést, repelik Gáborral. A következő kérdésem, hogy milyen tanulmányokat végzel a New Brunswicki református teológián? Tulajdonképpen egy évre érkeztem, kilenc hónapra, tehát két egyetemi szemeszterre.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 Lelki gondozásról szóló óra, ami rettentően izgalmas, ezt, ezt nagyon szeretem, illetve van egy, amelyet a tanácsadóm dr. Cowley professzor tart, ez a, az RCA, az a Amerikai Református Egyház kialakulásáról szól. Ez, a, ez tulajdonképpen egy ilyen történelmi óra, illetve tanulok még. Hát, tulajdonképpen eszét írni. Tehát egy tehát egy ilyen writing órám is van. Ó, már angolul beszélsz itt is fejből. Oh. <gül> hát, <ne váltsuk>. miről... <gül> miről írod a tézisédet? Igen, írnom kell szakdolgozatot is, ami egy hatalmas feladat és kihívás számomra. Viszont nagyon-nagyon jó témát sikerült találnunk, Ötös Zsort lelkipásztor úrral közösen, méghozzá a New Brunswicki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 van-e olyan részszakasz, amiben kifejezetten az ifjúságos és a gyerekekkel, a gyerekek hittan tanulta, tanításával foglalkoztak? Persze, van gyakorlati tanszékünk, ami egészen átfogóan eh, foglalkozik eh, ezzel a témával. Eh, van katekézis óránk, eh, van, van eh, pojmenika óránk, amikor tulajdonképpen azzal, arról tanulunk, hogy hogyan kell a gyerekekkel foglalkozni, bánni. És ez már megtörtént otthon is elméleti szinten?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 az ágyuk, a mennyi a atyát. Ja, ezt nagyon szeretem. Hol gyerekek énekelnek. Igen, igen, egy gyerekkar. Remélem, hogy majd veled is előadhatom ezt egyszer. Oh, nagyon szívesen!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 Sőt, már van egy ötletem, még, még egy másik hangszerre is, hogyha csatlakoznad de ezt majd kisebb. Jó, um, Megbeszéljük. Beszéljünk a családodról, ha lehet. Beszéljünk. Beszéljünk. Uh, kik a családtagjaid? Kiket hagytál mindig, otthon? Ezt mindig, mindig elszoktam, szoktam mondani, szeretem hangsúlyozni. Van egy, egy nővérem, egy bátyám, egy öcsém és egy hugom, és itt veszek egy nagy levegőt, és a hugom és az öcsémük ikrek, és a nevük oh. Ádám és Éva. Ó, oh, Igen. igen.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 Talán valaki biztosan, biztos, hogy hallgat téged most. Hát igen, hallgat. Van, van egy, egy, egy személy, aki közel áll a szívemhez. Van párom, mi már négy éve. Ő is teológus. És most éppen nyírbátorba vége szolgálatot a gyerekek között. Éppen, és a hatodik évét? Hát tulajdonképpen gyakorlati évét tölti ott, és ott a gyerekeknek hittont oktat. Értem. Igen. Akkor uh, menjünk a következő kérdésre, hogy uh, amikor leszálltál itt a repülővel, milyen benyomásaid voltak? Azt, hogy nagyon-nagyon péld... na, gyorsan beszélnek a, a vámosok itt Amerikában, és nem nagyon értem, hogy mit mondanak. De egyébként, amikor kiléptem a repülőtérről, akkor az rögtön az jutott az eszembe, hogy nagyon magas a tartalom. Akkor Ez este így, hat, már nagyon magas, szinte harapni lehetett a levegőt, ahogy mifelé mondják. Közel van az óceán. Igen. És ahogy, ahogy beljebb jöttél, neked is meg volt az a, az a képet, hogy valami furcsaság történt. igen hallottam egy egy riportot, egy Amerikába kijött szemétől, és azt mondta, hogy elképesztő, egy körülbelül 60 éves néni görkorcsájával lábán, miniszoknyában ment vásárolni. Te hogy érezted akkor magad? Mit láttál? Ami, vagy így képzelted el? Mindig <gül> oké, <az> is. <gül> semmit mert sötét volt, de, de egy széles ótótát láttam rengeteg kocsival. Hát, ami nekem első éjszaka feltűnt az, hogy recseg a padló alattam, hogy a, hogy jobban kifejezzem, tehát itt a, itt a házak fából vannak is, és amellett, hogy szép, amellett ö, furcsa számomra, hogy hogy, hát szó szerint recseg alattam a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 de hogyha egyet kellene felolvasni, akkor a a római levélből olvasnám fel a 8. fejezetben található ez az igevers, a 28. igevers. Nem olvasom fel az egész igeverset, akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ez különösen is fontos az én számomra, minden időben. Jó, <gül> meg most hallgassunk ismét zenét, jó? még pedig a csak pillanat létünk. Az Én csodálatos. Bábot. We're not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 Azaz a kínpernyő ajánlható információ. Most vettem észre, hogy nem volt bekapcsolva a mikrofonom. Örülök, hogy válaszoltál kérdésemre, ettől függetlenül. Ja, hogy nem hallatszott a kérdés. Igen. Azt kérdeztem, hogy mivel foglalkozik Gábor szabad a idejében. Kitalálták a Biztos. Igen. Ja, és ja, igen, a, a képernyő ajánlható cím, az a magyar óra kukac, oda igen. lehet írni, és igen. akkor meg, megadjuk a szerenhetőséget. <laughs> és a, ez ezt már otthon, otthon kezdted, ezt a hobbit, Tehát otthon, ja, persze, otthon Nem, Igen, vagy a, a testvéreimmel, a barátaimmal. A rendszeres, igen, igen. igen, rendszeresen. Hát ezen kívül mindenféle uh, sportot szeretek kipróbálni. Nagyon szeretek kirándulni. Szeretem a hegyeket. Odáig vagyok a hegyekért. Uh, most épp uh, három hete voltunk Penszilvániába. Csodálatos a táj. Ott biztos. Engem igen. le lehet nyűgözni, hogyha egy hegyes lankás tájra visznek, és túrázni is akkor meg főleg ha szeretek nagyon ezt már ezt is említettem, Igen. tehát hogy a szabad időn van akkor gitároznak magammal és van szabad időd? Nem sok. Nem sok. Nem sok. De ennek örülök, örülök. Már hmm. hogy hogy van mit csinálnom. Igen, Értem. ezért jöttem. Igen, hagassuk még még egy zenét a partit.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 Hivatalos vagyok és nincs vita, Ebbe a mennyei partiba, Itt minden ember vígan táncol énekel.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 minden meghívott a fia, mindennek hívotta, együtt ünnepel Vivatonos vagyok és nincs vita Ebben a mennyei partiban, Itt minden ember vígan táncordéna kell Vivatonos vagyok partibba, a tira a fia Minden a együtt ünnepel Vibotoros vagyok és nincs vita Ebben a, a mennyei partíba és minden ember vígan táncolni be minden Talán az utolsó kérdésem egyike, hogy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 Ha nem itt, akkor a feletteseimre bíztam volna, mivel, hogy nincs nagyon választási lehetőség a, a diákoknak. Tehát ezt, ezt a, a, az, egyet, az egyetem, illetve a Magyar református Egyház vezetősége, illetékes vezetősége válassza ki, hogy kit hova küld. Igen, ja. és azt a, azt a vizsgát is majd otthon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 Úgy vagyok ezzel, hogy ha valaki egy évvel ezelőtt megkérdezi, hogy, vagy azt mondja, hogy én Amerikában leszek segédlelkész hatodévés, akkor akkor biztos, hogy kacagtam volna egyet, mert nem gondoltam volna ezt. Pláne <gül> azt, hogy, hogy angolul fogok Isten tartani. hogy először... Az Isten útjait tényleg kifürkészhetetnek. Voltál én, már itt az előtt? Én, az, itt az Egyesült Államokban? Nem. Sosem akkor voltam. Akkor egy óriási döntés volt. Igen. Pláne az, hogy kilenc hónapot távol a családomtól, itt a páromtól. Ez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 idézőjebb ott kell maradnom az, az egyetemen is tovább tanulni, akkor tovább tanulok. Ha gyülekezetbe kell lennem, akkor megyek gyülekezetbe örömmel. Érte. Gábor, lassan letelik az időnk, és a legjobbakat kívánom neked, Én hogy érezd jól magad, szórjad, osszad a szeretetedet, uh -huh. mint a, amit te kapsz, és ami benned van. Itt és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 Köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon jól éreztem magam. Én köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást. és csatlakozom. Letelt az időnk jó tanulást, tapasztalat, szerzést kívánok még. El. És a magyar adás következik a jövő héten is. A jövő héten vasárnap 5 órakor ismét jelentkezik a Magyar Rádió adása a WRSU FM-ről. Dupla r -S -U -F ről a Radgesz Egyetem stúdiójából. Legközelebb Harkó és Sohár István várja Önöket. Mai utolsó zeneszámunkat Gábornak dedikálom, benne a legendás Radics Béla gitárszólójával. A címe Zöld csillag. Utána az írkollégák órája következik. További szép estét kívánok és jó éjszakát a magyarországi hallgatóknak. Rozsi Ildikot hallották a Viszonthallásra.